3. Romanța gramofonului Eu sunt un genial amestec de poezie și de proză. Eu sunt extrema întrupare și ultima metamorfoza spiritului, care luptă de zeci de veacuri să supuie materia din care zilnic își modelează o statuie. Eu sunt un sarcofag de note îmbălsămate, un album în care o primadonă moarte dă gratis un concert postum. Prin mine mor ca să renască vibrații pentru mai târziu, eu sunt ce n-am fost niciodată și un sfert din ce era să fiu. Un capel maestru invizibil comandă pâlniei sonore, trei game ultraviolete și alte trei multicolore, pe când bagheta lui ocultă, bătând frenetica măsură, înscrie notele în aer, pe o închipuită partitură. Eu sunt un mecanism precoce, sunt o cutie ventrilocă, un fericit concurs de piese cu acțiune reciprocă, șuruburi, ace, manivelă. Sunt arcul primului având trompetă, placă, diafragmă și dracoștie ce mai sunt. Pornesc metalice acorduri și în ritmul unui dans romantic se înalță, cresc tumultoase ca o tempestă pe Atlantic, apoi coboară, se întretaie și mor încet ca un ecou produs de zborul unei muște în cavitatea unui ou. Dar placa se învârtește într-una, ca un perpetuum mobile, pe ea și-au imprimat scheletul un șir de sunete fosile, prin care oamenii de mâne vor ști cum fluierau străbunii, căci ce e placa? E un zero în exercițul funcțiunii, o suprafață cântătoare, un ghem de note, o tipsie pe care doarme o romanță căzută în catalepsie. E o spirală fecundată de vârful unui ac virgin ca Rusopati, Batistini și tragicul Shaliapin. eu sunt, dar nu. Antichitatea mi-a împrumutat un nume straniu din trei silabe. Frontispiciul nemărginitului cavou. Eu sunt trecutul care geme cu rezonanța unui craniu, în golul căruia viața își cântă ultimul eco.